Në të cilën diskutohëshe A është nesër, barjam, apo ja Edhe o kemi të rëguar Gjë gjithë të ure viteve dhe po e përsërisin përsëri Që Baza jonë të kële cila ne bazohemi Në fejnë tonë në shkurani dhe suneti Sepse Për këta në ka vërdhruar Allah wa Që ne zbëtëjmë kurani dhe sunetin Edhe në ka të rëguar në shumë e dhe kërënore Edhe në hadith e profetës A.S. Që këtu është ka në isi Allah më dëruar Mbedhja ka ardhur për Allahun dhe për dërguarin e tij sallallahu alejhi وسلم. Edhe ne fen vetëm për këtë e marrim, edhe për këtë e kuptojmë që kjo është kjo është drejtë, por kjo nuk është e drejtë. Drejt. Edhe profeti sallallahu alaihi selam ka qirur çështën e Ramazanit, sikur sa Allahu ka treguar në Kur'an në ajetin që lexuam, "Musib kurruth Allahu ma dhurur shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wayyinatan minal huda wal furqan." Po duaj Ramazanit, në të cilin ka zbritur Kur'ani, i cili është qartues udhuzues edhe ndarës i vërtetë nga kota i vërtetë nga kota dhe pastaj thotulloi mëdhuar famen shehidemin kumushah fa li yusumha thu dkushe dëshmon këtë muaj don kush është prezent në vendin e tij këtë muaj dhe nuk është ulfar ta agjëroj atë do të thonë Allahu madhuru ka urdhëruar në Kur'an që të ta agjërohet muaji i Ramazanit i gjithë edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadithën e saktë dhe ka thënë ne jemi një ummet çen nuk llogarisim dhe as nuk shkruajm. Ka për qëllimin e llogarisë nuk shkruajm, domodin nuk e gjejmë të vërtetën mid llogaritjeve dhe mid shkrimit. Dhe në këtë rast Muaj Ramazanit nuk e gjejmë mid llogaritjeve dhe mid shkrimit. Dhe ka thën Muaj është kështu dhe ka bërë shenjë domthonj 1, 2 dhe në 3 ka mbylur një ngjish për treguar 29. Muaj ka thënë është kështu edhe kështu, 1, 2, 3, domthonj 30. Për të treguar një njerëz që Muaj Ramazan mund të misë në ditë, ka rase mund të jetë me 30 ditë djinerës ta kuptojnë se si mundrimuaj herë kështu herë kështu. Gjithashtu ka thënë hadith tjetër profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ka urdhëruar muslimanët se si të fillojmë ngjërimin si dhe si ta mbyllim atë. Ka thënë: Agjironi kur ta shikoni muajin, do të thotë kur ta shikoni fillimin e hënës. Edhe kur të çeheleni kur ta shikoni fillimin e hënës dhe nëse ju bllokohet, do të thotë nuk shikoni për shkak të reve ose sepse nuk dukët hënë, atëherë plotësojeni muajin 30 ditë e njëjtë gjëshme fillimin e Ramazanit, e njëjtë gjëshme fundin e Ramazanit. Në fillimin e Ramazanit, domethënë se nuk e shikon hënën, do të plotësohet Shabanin 30 ditë, atëherë fillon Ramazani ditën e 31, domethënë që i bidet ditë para Ramazanit. Dhe në të kundërt, në fundin e Ramazanit, natë ditën e 29 në darkë, shikohet përsëri hëna. Nëse të nesërën, domethënë nëse nëse shikon më që ka hënë, nesër është Bayram. Nëse nuk shikohet hënë fare, atëherë të nesërën nuk ka Bayram. Nëse nuk shikohet hëna ose nëse ka rreqe që bllokojnë hënë, atë të nesër nuk ka baram po ka aplocim dhe në këtë në këtë rast i bie që barami që barami të jetë ditën e 31-të,çi i bën ndryshe domethënë. Ëh, që Ramazani të jetë 30 ditë. Ky është suneti i profetit sallallahu alaihi dhe sallam lidhur me Ramazanin. Mirë, por ne jemi sprovuar sepse ne jetojmë në kohën e modernizmit, në cinë çdo gjë rend drejt modernizimit. Madje dhe feja, sipas disa njerëzve që pretendojn, të cilët duan ta shujojnë dritën e Allahut me gojët e tyre, shkon drejt modernizimit. Dhe një reformë e modernizimit që duan të bëjnë është që ta bëjnë Ramazanin me llogaritje. Në një kohë që Allah e ka bërë atë thjesht, për synën e lir, sepse muslimani muslimani ka mundësi me synën e tij ta shikojë atë në mal, në kodër, në fush, qoftë po i rishkolluar apo i paishkolluar. Pa Në gabon lohen e diesh për të gjithë. Kur sektar kanë ndërlikuar duke futur në të llogaritjet. Dhe me ato llogaritjeve na ka rezultuar në kalendarin ton që Ramazani sot ka pasur ditën e fundit, por në të vërtetë nuk është ashtu. Sot është parë dhe është kontrolluar shikimi i hënës në botën Islame. Ës shikuar dhe është kontrolluar shikimi i hënës në në perëndimin e diellit në botën Islame dhe nuk është parë hëna as i vont. Ndash në dashnëbi saudite, ndash një men, Jordanin, Katarin, në në Kuwait, në vende të tjera, gjithashtu dhe ne këtu u përpoqim ta shikojmë hënën, por kishte erë, nuk dallojse, nuk kishte erë shumë. Edhe këto lloj futon në rastin, ne na ka thën profeti sallallahu alejhi dhe sellem që ne të mos e çelim Ramazanin, por të përcojmë 30 ditë. Ky është urdhri i profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Sepse ne si bi që është Ramazan. Kurse këta E ka ngjetur se çfarë është nesër që para 10 vjetësh më llojë të detyrë një kohë që kështejohet fe. Kjo është që të pretendosh Gajbin. Dhe profeti Sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë që shik ajgëroni kur të shikoni dhe t'çelni kur të shikoni ata. Edhe ajo propojo nuk pam gjë, atëherë profeti Sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë plotsojeni muajin 30 ditë. Mirë po këtu disa njerëz thiedhin një lloj dyshimi dhe thonë që profeti Sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë agjërimi është ditë kur ta agjëroni dhe t'çelni është ditë kur ta t'çelni, nuk është të agjëni gjithë. Nëse marrin këtë si argument që duhet hesi me të gjithë. Mirë, por faktikisht po tash e kam vënë ndë ky hadith nuk është argument për ta, por është argument kundër tyre. Të e para gjë që u themin lidhë me këtë hadith u themi kështu. Fei Allahu të proboj vetëm në një hadith apo të probojë në të gjitha hadithet profetike. Po që se të pun probojë në një hadith, Zoti na urë kjo është gjë shumë e rond për ta. Nëse ata e përnë, kjo është vërteta që Feja Allah po bën nga të gjitha hadithat, atëherë i themi bujrum të marrim të gjitha hadithat, dhe jo të marrim sa atë që lëmë një anë. Sepse neve na ka urdhëruar Profeti Sallallahu Alajhissalam që ta gjorim pas hënës. Që jo këtu për vitet e Sallallahu Alajhissalam kur ka thënë agjori së bashu ose cenë së bashu, nuk do të thotë që të hidhe poshtë çështën e hënës. Nuk është kjo kuptimi. Ky është keq kuptimi i atyre të cilëve kërcë kuptojnë. Të zëjnë mendon se Profeti Sallallahu Alajhissalam në një në një hadith i urdhëron njerëzit që hanës të trajojnë bosthanën skuqën hadithën tjetër e hedh postën atë që thot. Ky është mendimi i tyre për cilin ata shprehin fon që përjashton e gordhur ta trajrojmë me me, me, me turmën. Nikoj që turma hedh postësh në rast nuk do të di fare për hanën. Dhe kjo nuk mund të ekzistojë nëse ata me që profeti sallallahu alaihi ve sellem na urdhëroi për diçka, pastaj ndalojnë nga njëta gjë në hadith tjetër. Kjo nuk, nuk ekziston. Atë kur kuptimi i hadithit Kuptimi i hadithut vlezur këtu do të më thë që algjori me njerëzit, të çeni me njerëzit është që njeriu mos e filloj algjërimin, mos e filloj algjërimin tek punë, nëse të gjithë tjerët nuk kanë parë han. Nëse të gjithë njerëzit nuk kanë parë han, se edhe kanë kontrollues që kemi në anë, mos e filloj vetëm. Dhe nëse gjithë tjerët kanë ndarë për për të çikuar han për ta çelur dhe qelur, nuk e kanë nuk kanë parë han, mos e çel vetëm. Po se u themi diçka tjetër, a thoni që duhet duhet du të ecim me të gjithë? Ato ja, u keni gjithë botën islame, të gjithë bota islame nesër ka Ramazan. A ky është pretendimi që themi në lutjes më umetin? Jo, keni gjithë umetin islâm. Gjithë votëtarë, nesër ka Ramazan. Ato kush ja ky ky umeti për cilin ne nuk do ndiejem? Ato dalim ne përvesh gjithë botës islame, kur të gjithë njerëzën bën Ramazan, ne bën bam, kur të gjithë nesë, njerëz nesër gjithë muslimanët thonë nesër ditë 30 e Ramazan, ne, ne të difuzim në çelme për Ramazan të Hamburg. Në dëshinim tonë qenus Leon fenallahu. Nuk ka mundësi që profeti sallallahu alajhi wasallam na urdhëroi për diçka ndalojnë ndalojnë nga diçka që është ngjashme me ta. Domethënë ky hadith duhet kuptuar drejt. Hadithi që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që agjironi kurtajë njerëzve të çeni kurtajë njerëzve nuk është qëllimi këtu që kurtajë njerëzve të cilët ja fusin tymit kot. Por tu qëllimi është kurtajë njerëzve të cilët ndjekin sunetin tim. Sepse nëse njerëzit do të fillojë Ramazanin dy ditë për para se të fillojë Ramazanit gjithë, nga një randës atyre mos më thot një që kërën e që pa mund në ndohë që ka mund në ndohë e ta njësë për para se që duhet me unisë Ramazanin dy ditë për para që është një që është, është krejtë krejt dëmë dhe pali juar në fe a ne jo që ti të ndjekës të të të gjithë në mërri që të sesot njëri po më njërë këj hadithë si pas të Nëse ata çelin dha gjor 28 28 ditë dhe çelin mas 28 ditësh, a lejohet atëherësh me ta? Nëse të gjithë suën për të ndërgjej për ta për ta çel, nuk lejohet. A është kjo një disargument, s'është argument? Domethënë ky është keq kuptim me hantitit. Ky është keq kuptim me hantisit. Kur buret fjalë që vjen në shtetin e Islam një person i cili foton pretendon se ka parhan, kur ti e ke se kanë parë donë shikun, nuk pa ndgjë hiç. Edhe nuk është i besueshëm tek ata.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 Kemi frikë se bëhet fitne. Dhe un po u them, ajo fitne është bër për vitësh. Që në momentin kur ata kanë vendosur kalendarin dhe kanë thënë që Ramazani është me kaq kaq ditë që për vitësh, ata kanë vendosur fitnën dhe ju nuk keni fol fare. E para dyta, pse po është vërtet që do bëhet fitne? Edhe fitne xhitën ata do të cilë kanë në sunetin i atë e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata e fitnë xhit. Kjo është fitne më e madhe, largim nga suneti. Siç i ka profetis, si thënë Profeti, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, Falihdhulul ladina yukhalifuna amrin tusibun fitnetun aw yusibuma adabun lim turuun ata tecile largohen nga urdhri i ti, tij, nga urdhri po vitossem se mos u bie aty ndonjë fitne ose ndonjë dënim i madh. Domthon fitneve fitne ku ti bie, ata qi largohen nga suneti profetit sallallahu alaihi wasallam, aty bie fitnja. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot ne jemi një ummet qi nuk llogarisim. Domthon nuk ka shans qe në Fenistan të hecen me llogaritje. Nuk nuk gjeta mëson në logaritë as fillimin as fundin e tij. Prandaj kur u thot për mosremjerza ajjon me trumën, dhe çe në trumë nuk ka për qëllim logaritë të fare. Nuk ka për qëllim logaritë të fare sepse ai ka mohuar që në fillim nuk ekzistoi logaritë. S'ka lidhje me themis me logaritët. Nuk gjeta çfarë me logaritët. Këtë e ngjille më thonë që përkasin ummeteve të tjera, jo ummetit Islam. Për këtë arsye, ai thot në im një ummet që nuk shkruan dhe nuk llogarisin muaj, kshu, kshu, edhe kështu 29-30 dhe më thonë të ka caktuar në form të thjesht që shdo kusht të gjithë të kjo është sunetje o të lezer kjo është vërteta të cilën ne kemë për dëtyrë të gjithë të zbëtojmë ne e se është Ramazan ne e se nuk është bëram nëse ne, bëram. ne dëshirem që ndikim rrugën e vërtet e të jemi dhe më thonë si shka ordrua Allah ne e se nuk në leo të të qelim as të nuk leo të falim bëram ndëse nëse ne kemi, kemi ka thënë Allahu kuraj një shumicësa për xhehenemin. Kur nuk po them që muslimani ambë xhehenem, mos e ke kuptuar njeriu. Por kanë bërë qëllim që shumica nuk është argumente. Kështu që ato të, cilë po, të cilët thonë që bëhet fitnë, për neve do të thonë shumicën, ata nuk e kanë kuptuar në të vërtetë që fitnë, fitnë në fitnë më madhe është largimi nga e vërteta. Në largimin nga rruga profetike, rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam. Udhëhepo bëhet fitnë, edhe fitnë xhit janë ata të cilët e logarisin Ramazanin me logarit je dhe jo ata cire e logarisin Ramazanin me hënëm ata e fit në gjitë pas te më më për për shtypi më njës më dhe më bërë shumë për shtypi si ata njës e cire një në të kotën nuk ngurojnë në të kotën e tyre dhe ka një tri mëritë të qëdishme i ty të qëjtajnë që ti në tri më në të kotën e tyre kurse ne që jemi në të vërtetën për të të tërgu njës në të vërtet O vasi subhanallahu po vërtet do të dani një shesh. Do ta fytykosh rakullin. Nuk ka mundësi që të prapa të vërtetën telefonën. O po bë këtu, do bëto do të tregosh have, ta marrësh njerëz, ku të marrësh njerëzit. Disa kohë ne çu bëjmë? Ne nesër do të dalim, bën të do agjërojmë. Ithem shumë bukur, ti të morrësh tu tregosh trah falë mes moshat. Dhe trah pande muslimanën dhe ke gjynot të gjithë muslimanë që falë mosteje. Sepse ti e di shumë mirë që shozandojnë vetë dhe nuk u tregom të njerëzve po të i ligjë ato ta falin ballam dhe ta çënin në Ramazan. Dhe kjo është traditë e besëllave, nuk lejohet kjo gjë në fe. Po nëse ne po dendem se ndikim të vërtetën, atë nuk më lejohet që un ta gjoje dhe të u them juve të çënen ju. Të të lënë ju ikni xhenën, nuk ka problem. M'lejo but hesht në një formë? Kë nuk lejon fenomen ato vëzer. Ato që unë e besoj vërtet kam për të thënë të tregoj të gjithë këto njerëz të cilët i kanë pranë dhe kanë mundësi të u transmitoj këna ntime që të kjo është fe, nuk është loj, që të luem në me ta, të vetë, vetë të gjërën të afshef, të gjërën të afshef, të gjërën të afshef oazi. Qa jemi me që të gjërën të afshef gjërë oazi? Ne jemi dësim taj edhe me kërna për fejmë tome për, për vërtet në dojnë që më bartim ne, që nuk kemi me vojnë që të, të afshef në vërtetëm. Ata të cilë dhën të apërne, të apërne, kush nuk do të apërne, në Nus Allahu na mëdhorua që na bëj për ato që shfaqen të vërtetë nuk e fshehin dhe nuk i tremen në skujt. Dhe kjo është përcilësia që ka treguar Allahu në Kur'an për besimtarët e vërtetë. Dhe kjo është fe vëndëser. Nëse një ditë Ramazan ta çelët, nuk shlyhet mbesgjë. Mos dajnë se kanë dhënë dhuratë Allahu duke thënë që lejohet në jota ta çeshësh në ta gjithë ditë më mbava. Vaj vaj nuk shlyet mbesgjë. Vaj vaj nuk shlyet mbesgjë. Vaj vaj nuk shlyet mbesgjë. Vetëm atooba, vetëm atooba shlyet. Mazji tjetër. Nuk e justifikim. Disa mund po dëni një hir tjetër, do të thonë, nëse do të në për për që të të, të kemi justifikim që është hile, dhe hilen ishte nuk lejoam. Edhe nëse ai u thonë se ka stile vetëm për të tçel, nuk i lejo ta stçeli. Ekso më radhë, më çështja janë shumëta të degëzuara nga kjo. Subhanallahu çdo vit ka qenë, domthonë në risq për Allahut që nuk ush për, nuk ush bën dismë një, një përplasje e tillë, parashyn sepse ka qenë saktimi i Allahut që kanë dalë gjërat një ashtu siç ka dash komiteti. Kurse kët vit subhanallahu për të dalë vërtetën në shesh dhe për të dalë më ai që e do të vërtetën ai që nuk e do të vërtetën deshallahu mağdur ndodhin të ulë forma. Të ndajnë gjërat. Të ndajnë gjëra, të ndajnë tại personi i cili do të vërtetën, dhe ai i cili do karrigen. Nuk funksionon thjesht me këto lloj gjësh vlefsor. Mosu duket karrige më e madhe se sa feja një, subhaven, për, tyje, sa e Allahut. Vallahi. Dizajneri subhanallahu përdon vetë tyre, sa ta janë gardhen e profetit këtu në Shqipëri edhe kujtën se poqese lërgote nga kariga ato u shduk islami, shkatru islami të në Shqipri pa në edhe dhe të të rënë bëndisat të rërime si, si punë në rasit në fjal për hirë të të të qfar ka se që dëmonë që të heci fejet që fa fejet dhe heci? që fa fejet dhe heci, heci kur ti ju thunë njërës dhe qenjë në Ramazan <tër> <tër> <tër> më sal jo të gjithë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Un transmetimin e bëra, Allahu është dëshmitar për të llogjej kush dëshiron ta marr, kush dëshiron mos ta marr. Unë nuk kam më përgjegjësi për Allahun e Madhëruar. Ata që ishin dëshmitar të ja transmetojnë aty që nuk ishin prezentu, edhe do t'u thonë gjithatyre, të, të, të, të, të cilët duan vërtetën sepse Allahu i Madhëruar do ta nxjerrë vërtetën shesh i pëlqeu ku ti pëlqeu, nuk i pëlqeu ku nuk i pëlqeu dhe, dhe së fundi do të semull Allahun e Madhëruar ndaj rësisin, qetë, durim, devotshmëri, më mbyll të jetë me punë të mira, sikur si lutim Allahun e Madhëruar na pranoj të gjithë me punë të mira edhe në përnët gjithë dhe gjerimin, namazin, edhe zhdo përmi që e më bërë, Allahu shumën e minë gjithë nësë.